После ви ги даваме на вас баст... така. <съвържда> да, <хай>, да... <съвържда> Айде да започваме. <съвържда> Ще говорим съвсем. И колеги, днес сме за... За бъде... съвсем а, а, така, а, с... под семейно му и имаме като в а, старите аристократични кралски дворове привилегията, лично откривателя на електрическата клужка, да дойде и да не направи давно <съвържда> А, Милена от доста години се занимава с а, една много интересна и малко изследвана материя, тъй като е задълбава в а, демографията и връзката и с економиката от един доста интересен и ключов район на днешна Южна България Тракия, най-малко в Стързагорско. Което е един регион, който се твърди, че точно до този период време е безкрайно ненаселен, първо тогава се населва. Или поне присъствах наскоро на една интересна демографска конференция, където се твърдях, тогава там такива неща. Доколкото знам, гипотезите на Милена са малко по-различни. Или може би греша, това сега ще разберем. Милена, заповядай, имаш думата. Не всички ще седнем тук, сте да видим и каквото ни показваш. Кота рака на сина ми... рака на сина ми... От това беше... А -а -а. коментара ми... Темата най-общо е... Формулирахме демографско и стопанско освояване на Тракия, но всъщност... Искам да внеса още само от начал това отъщнение, ще говоря за източния дял на Горнотракийската низина. Нарочно избирам съвременно географско понятие, и върху него вече наслагвам някогашните е, територии на четири кази през този период. Защото понятието Тракия в различните периоди се свързва с различни е, географски обхвати и е, за мен е по-скоро най-общо представещо региона, а не конкретно отражение на географската действителност. С хотеографията. Сега също времено за този регион от са, са изказани най-много и то доста противоречиви тези, които са свързани с обеселяването на района изгонването на българите от района и отеглянето им високо в планините. Това всъщност са тезите в старата българска историография, по-скоро и речеки златарски. А, доколко това е вярно или не, доколко това се преповтаря след това в изследванията, като има един дълъг период, в който Тракия не е изследвана, не поради липса на изследователски интерес, а поради липса на подходящи изворов материал. Така че това изследване стана възможно благодарение на постъпилите документи от а, Османския архив, дирекцията Османския архив на архива към Министър Председателството на Република Турция. Така че основно а, изследването се базира на тези регистри. Те са подробните а, регистри, известни са като Тимарски, въпреки че Чисто специфичното им название, тъпотахриотехтери, но за удобство аз продължа да ги наричам тимарски регистри. Сега, за да направя по-ясни след ваше видите, всички графики и изобщо да се осмисли стопанската и демографската информация, която е безкрайна като цифри, данни и така нататък, освен, че съм оформила таблиците, съм използвала регистрации от началото на 16-то столетие и последната, която е обхватна за Румелия специално, от 1570 72 година, за да може да се видят демографски разлики и да се види в сравнителен план на картината, която е. Това е територията на някогашната каза Стара Загора. Разбира се, тук са включени само идентифицираните брой селища. Останалите не, няма как да бъдат включени. Това е и най-огромната каза от четирите разглеждани. И тя някак си предопределя и акцента на изследването. Като още в самото начало искам да спомена, че другите кази напълно повтарят модела, който задава най-голямата каза: а, Черпан, Хасково и Нова Загора. Тоест, това е един ареал от а, Средна гора, от запад границата Оморуската река. Това е тази река, ето тук. Малко се вижда, малко е изрязана. Uh, на изток е река Тунджа и на юг uh, продължава и включва източния дял на родопите, като дори и Вайлов град, тогава село Аладжа, е бил в uh, пределите на Хасовската каза. Тоест това е един огромен ареал и не става дума само за един незинен район. Поселищна мрежа, която със сигурност uh, и е в основата на всички хипотези за изселване, установяване, колонизация на население и така нататък. Следвала съм установена схема, тя е лансирана и в френската историография, и в българската, за... и възприемана от изследователите за големината на селищата. И какво от това, колко са големи, т.е. големината на селищата а, предполага и подсказва кога са възникнали или дали са съществували и преди това. А, много малки, средно малки, средни, големи и много големи селища, а, като класификацията е обвързана с регистрирани брой домакинства в селището. За неустойчиви селища се приемат а, много малките и средно малки селища, Средните селища са вече възникнали, вероятно, преди 20-30 години. Приблизително колко са тези, които са неустойчивите, тоест до колко Така, като брой ханета. В смисъл цифровите, как се пългадат. след малко ще ви покажа. Като пътвен, средно-малко, средно-малко, средно-малко, средно-малко, на тази общност и някакви сравнения с други това в рамките на Стържозагорската каза, след това ще покажа диаграмата за цялата територия, като много малките и средно малките селища е възможно да са към края на своето съществуване или дали са новоосновани. Така че тази картина, която ни предлага една регистрация от 1518 година, по-ясен коментар може да даде и на мисюлманите броим, за да видим дали говорим за наскоро възникнали селища или на селища към края на своето съществуване. Мисюлманите, които са с огромен превес, 95,3% и това са всъщност селищата, нестабилните селища, новооснованите селища, които са близо 70% на територията на Старозагорската каза. Тези 4,7% са всъщност единствено две села от Старозагорската каза. И тук в Скоби се появява един паша Сънджак. И ще обясня защо. Тук се променя съотношението през първата половина и това е резултат от една регистрация която случайно открих селища от Старозагорската каза, отнасяни административно към Никополски сънджак. Това са ни 6 селища, които са с повече от 60 домакинства регистрирани в тях, т.е. това са стари селища. Въпросът е защо не са в административно отношение, където е множеството от селата, Анализа на етнодемографската характеристика на населението подсказва, че това са изцяло български села. И а, тези селища, тъй като османците формирайки санджаците следват принципа на завоевание. Вероятно не са завоевани, когато е формирано паша санджака на следващия етап. И всъщност това формулира хипотеза, че тези шест селища чертаят южната граница на Шишманова, България към момента на завоюването. Просто в административно отношение те не се отнасят към паша. Нищо, че са в изключително непосредствена близост до градския център, а едно от тях е и квартал в момента на града. Тоест, абсолютно парадоксално е града да е в една административна област, съседното на 5 км тогава селище, отнесено към Никопол, което е доста далеч. Та, когато включим и селищата от Никополски Сенчак, виждаме, че вече картината и съотношението на месилмани и не а, драстично се променя, поне не е в такава полза на население. Общо взето да съотношението между месилмани и не се запазва и през втората половина на 16 век, а, с леко нарастване броя на немусулманите. Ако говорим за ислямизационни процеси, което винаги е търсено като обяснение за огромния брой мусулмани, трябва да кажа, че мисюл... броят на и сляма се движи между 5 и 6% което в никакъв случай не може да бъде обяснение за едва ли не превеса на мусулманската общност в този регион. По-скоро бих казала, че става дума за колонизация, за което свидетелстват и завиетата. Заедно с тях вървят много, много, много, много, много представители на дервишките ордени, които са регистрирани Отделно от това в регистрите обикновено се записва, не задължително, но много честа практика е, когато някой се е преселва да запишат откъде. Така че за повече от 30% от мисюлманите са отбелязвани области от Централна Азия, директно Караман, Айдън, Сарухан и защото колонизацията мисля, че не може да бъде дискутирана като фактор и определяща за демографската характеристика в района. И ето това е картината, която е вече във втората половина на 16 век. Тоест, .е. нарастват средните селища, започват да се появяват значително по-голям процент, 15 и над 15 средно средноголеми селища, тоест .е. устойчиви селища, но това продължават да са мусилманските селища, тоест Процеса на депортация и осядане на мусулманско население а, тече с различен интензитет, но не е спрял и води до едно уплътняване на поселищната мрежа в а, региона. А, Каза нова Загора, това са идентифицираните селища от региона. А, е, тук бързам да кажа, ето това е селището, което е извън. Низинния екологичен пояс, Кортен, това е единственото селище с християнско население в Казата. Други християни няма регистрирани, поне в тези използвани извори. Разбира се, е възможно да бъдат открити други документи, но на този етап няма информация. И ето отново картината, която напълно покрива. Основните процеси от Старозагорската каза изключително висок процент, това е близо 80% на нововъзникнали села. И техните а, жители са мюсюлманите. Ето го съотношението: Изключителен превес на мюсюлманите в района на Новозагора през първата половина. Това е и втората половина като процеса е за навлизане на християни като жители в типично мусулмански селища. Същия въпрос и процес се наблюдава и в селищата на Старозагорска каза. Тоест, явно движението към града минава първо през проникване в селищата и след това е процеса до установяването им в градска среда. Това е каза Хасково. Ето го, Град, за който споменах, че също влиза в казата. Тук по-голямата част от селищата са извън незинния пояс и отново преобладават много малки, средно малки и средни селища. Това една нестабилна поселищна мрежа. За разлика обаче от разгражданите до сега кази, тук е огромния брой на заселници, дервиши, т.е. носителите на хетеродоксния ислам. В този район се концентрират и това е съотношението мусулмани, не мусюмани. Това е разпределението на селищата. Миграцията продължава. Отново Белег е неустойчива поселещна мрежа. За Черпан съм направила една а, обобщена картина, защото там динамиката е абсолютно а, слаба. А, тук устойчиви селища няма за на територията на казата, както няма и за християни. Ако в Нова Загора, Хасково и Стара Загора имахме някакви села, които все пак има останал християнски елемент, черпаската каза това отсъства. И ето една обобщена графика, на, като проценти съотношението, как се изменя през разгледани са три регистрации, а, поселищната мрежа остава да нестабилна през целия 16-ти век в региона. Това са общени данни за всички кази, да? Сменили, просто потъсихаме, нямам къде се ги защото го не го забравя. От нестабилни се разбира, че между регистрацията от 1918 и -та mm -hmm. и тази от 70-72 няма идентичност на селищата. Не, че, само, са малки. че са малки. малки. Ай, ай, Затова са нестабилни. Добре, а има ли идентичност? Значи, че тези, които си ги открила, Сте са същите. Абсолютно същите. А малки непременно, значи нестабилни. Да, точно. Нестабилни е, но... са, защото това са юруски поселения. Те и затова не могат да изградят една стабилна поселешна мрежа. В равнината основният основния колонизационен елемент са юруците, докато в а, източните родопи по-силно са представени дервишите и хетеродоксния ислям. Като волищи, разбира се, и там има съвсем друга тюркоязична маса, но. Това е основната разлика, какво се случва в източните родоки, какво се случва в низинния екологичен пояс. И това е през а, съотношението на мисюлмани и не за региона. Разбира се 1570-72 регистрациите, които са обхванати. Различни са годините, защото за Старозагорската каза, примерно, от 70-та, за хасковската от 72 а Uh, имаме нараснал брой християни, което uh, трябва да се обвърже с по-прецизната регистрация, т.е. регистрациите от края на 16-то столетие обхващат по принцип повече селища, uh, както и с uh, общоимперска и общоевропейска uh, тенденция за нарастване на населението през 16 век. И сега това е картината, която е в специално за регистрираните плаци в градовете. Виждате, че освен в Стара Загора, в другите няма представители на християнската общност, като християнската махала в Стара Загора за първи път е за свидетелство на 1562 година. 20 домакинства. Това са първите домакинства. Останалите няма християнска махала. Тоест, региона е изключително заселен от. И демографското му оживяване всъщност е резултат от силни колонизационни процеси. Заступанското развитие на казата, методологият. и всъщност какво значи данъчна маса и данъчни дялове. Регистрацията в а, самия регистър, след като са изборени имената на дънокоплаците, след това представя отглежданите култури и някакви суми. А, тези суми обаче в никакъв случай не са цени. Това са а, приблизителни и осреднени дялове, от стопанската продукция поне за 2-3 предходни години преди това. По този начин е извършвана регистрацията. Отделно минава а, един период от поне една-две години, когато декларираното на место бъде нанесено в регистрите и вече обработено от самата Османска канцелария. А, в този контекст осмислена и. А, Ди, а, така дискутираната а, а, в историографията теза за инфлацията, която при Бъркан, т.е. край на 16 век, а, при Бъркан е над 200%, а пък Дарлинг и Памуки изчисляват не повече от 36%. Прави още по-несигурно да се заложи, да се работи с точно тези цифри. Затова а след като извърши регистрацията на тези данъци, той най накрая самия регистратор отбелязва всичко и събира сумата. Аз съм правила това. Разбира се, не е моя идея. Възприето е и в Френската, в българската историография също. се ползва тази сума да се изчисли процентно какво представлява от общата сума за дадено село. И това се приема данъчен дял към общата данъчна маса, регистрирана за селото. Работи се изключително и само в проценти, като се избягват а, самите цифри записани. Отделно от това стои въпроса и с мерните единици. Всъщност тези цифри, за какви мерни единици стоят? А, много е труден етап да се установи. Първо на територията на една каза, понякога действат различни мерки и теглилки. Не говорим за границите на един санджак, който е по-голямата административна единица. А, понякога, поне такава е хипотезата на Иналджък, на местно ниво, заедно с представител на Кадийската институция, те са урегулирали цени и вместимост на киле, като основната идея е всъщност да върви формирането на приходоизточника така, както е формулиран законом. Примерно, при Худоизточника трябва да е до 3000 акчета по закон. Чисто хипотетично говоря. И те на местно ниво регулират това. Тоест, ние имаме едни цифри, които не са и цени. Те са за един предход, който, период, който е поне 3 години преди тази регистрация. Те декларират едни осреднени дялове, за да могат да се застраховат при едно евентуално неизплащане на данъците, така че тези е, информацията не може да, да, да бъде е, безкрайно прецизна. Тя е една приблизителна информация за производство и за всичко останало. Защо е, постава въпрос за корелацията етнодемографска характеристика, големена на селищата, екологични полиси и производство, Тоест, идеята да се проследи а, това колонизирано население, доколко успява да се впише в а, стопанската характеристика на региона. И ако говорим за демографско освояване и превземане на територията, то а, дали те определят след това стопанския профил? Или говорим за заимстване на някакви практики, които са от предишния период? най голяма е дела на произвежданата пшеница. Това е данъчния дял спрямо общата данъчна маса на пшеницата. През първата половина е по-голяма, 44%. Това е за всички селища от старозагорската каза. Общо представяне. Втората половина на 16 век, това са останалите зърнени култури. Казах а, в началото, че основната колонизационна маса в казата са юруците, които са известни или поне така са твърди в широката общественост, че това са номати. А за да се освои практиката по засяване изобщо цялото това познание, това е опит на повече от едно поколение, на повече от една генерация. И турските изследователи, турската историография, никак не е склонна да причисли юръците към този тип номади, които не познават а, земеделието. Напротив, а, техните изследователи твърдят, че те изключително добре познават земеделието. Практикували са го. А според мен и а, културите, с които се занимават и отглеждат, свидетелстват, че а, за тях аграрния опит в никакъв случай не е чужд. Отделно от това има една група селища на и това са отново тези юрушките поселения, за които вървят едни дълги текстове. Упражняват земеделие, заселват се в границата на друго селище, но продължават да са отделно селище. Тоест, има го момента на чисто наричаното от предаване на опит, съжителството между представители на тази общност, границите на землище на друго селище но те декларират, че са от друго поселение. Това е един момент, момента на контактната зона и възприемане на опита. И другото е чисто иорушките села, които се занимават с а, производството на пшеница, чемик и събщо зърнени култури. Тоест а, юруци, които не са ангажирани или поне а, Преобладаващата част от тях не са ангажирани с номадството. Водещ или това е поне трето като дял представлява данъка от а, пчелните кошери за региона, овощните градини като тук разликата е в селищата в екологичния пояс. Овощните масиви са далеч по-добре представени в християнските стабилните отдавна установените селища. В низиния район отсъстват овощните масиви или ако изобщо се открият в даншната регистрация, това е съвсем рядко да се намери в селищата. Миселманските Зеленчуковите градини също а, изключително добре представени са в християнските селища. Това, което може като стопански профил да бъде направен като извод за мисулманските поселения, е, че основният им ангажимент е зърнопроизводството mm -hmm. и отглеждането на зърнени култури. Орис е новата култура, която те успяват. Пшеница, еченик, мето овошни градини, зеленчук, бобови растения. Най-общо съм ги инф... нарекла бобови, защото говорим за лещ, все пак, не за бод. Леща и един вид, който не мога да го преведа е ми не е на ход, Той е дребен зелен, но не е играх на боб, който до ден днешен по етнографски експедиции съм установила, че го отглеждат и в родопите, Наричат го боб. Бюрюльдже е термина, но това е културата. За това общо съм ги нарекла бобови растения. В френската литература ги наричат легюнсек. Отново общо ги дават. След това е Лозя, като лозовите масиви са изключително и само в християнските селища. По понятни причини. По понятни причини. Новата култура, която османците внася, това е Ориза. И тя е изключително и позната само в мисулманските села, които са в низинния регион. Когато изследвах стопанската характеристика на региона, се запознах естествено и с почената характеристика и преобладаващия тип поче, които за региона, освен че, чернозема, който е трудно обработварен, то е особено с тогавашното ниво на техника. Това е региона с най-голяма гъстота на подводните води. Това означава заплатяване и тия заплатявания са наблюдавани от пътешествениците и са оставили изключително интересни записки, как отдалечавайки се от градския център навлизат в едни мочурища, едни блата. Тези плата са описвани в сит на това са документи, съдържащи информация за границата на дадено селище И другото, което пътешественица забелязват е гори. И проследявайки информацията, стигнем до правителството на Александър Стамбулийски, което тогава с бригадирското движение предприема изграждането на отводнителна мрежа, която се оказа, че е действала до съвсем доскоро, точно заради тази комбинация от гъсти подпочвени води, които пречат реално на стопанското освояване на региона. Защото аз говоря за 44% пшеница, но всъщност имаме една слаба и рехава поселищна мрежа. Тя не е плътно заселена траки. Тракия. Така че истинското стопанско освояване в смисъл на зърно производство и това, което на нас е, е в представите за Тракия е 19 и по-скоро 20 век. В момента, така разпитвайки местните, успях да устана, че тази отводнителна система не се поддържа и в момента, ако се разходите вътрешността на същите тия казиша, видите отново как мочурищата се връщат и всъщност няма нищо свободно в природата. За съжаление казвам, не се поддържа. Това е. Можеш ли да върнеш назад? А... И да кажем на втори трети слайд. Много <кълзвър> така, е което казва, че следва... Е, кой е втори трети? Не, няма значение, не, ето тук, примерно. Да. Назад не е, следващ. Не, много изключит. Ще... Така. Кои са много малките, средно малките, середните с толкова? Малки селища са до 5 домакинства. От 6 до 20, от 20 до 40. От 40 до 80. 80. Абсолютно същото, това е установената схема. Вероятно, в Чеява дори използва една още по-подробна схема, която е приложена за Вилинския сенжак. Тя ги е разделила от 1 до 3, от 3 до 6, но те са отново нестабилните селища. Тоест, масовия тип селище до 20 домакинства. Средно големите и е много. Средно големите са от 40 до 80, и много големите са над 80 домакинства, което е абсолютна рядкост. И над 80 домакинства са, са единствено. 400 груши, казано. Грубо казано, Бъл... да, а, 400 души, като това са единствено и само християнски селища. Месиомански бъде... селища, устойчиви не. Градовете, е брой домакинства? Да. Ами, брой домакинства. А, в началото на 16 век стара загора с 500 няколко домакинства. Като до края на 16 са 827. По спомен, може и да са 29. Тоест, да, ние това сме го говорили официално с теб. А другите са изключително малки селища. Примерно в Хасково, Нова Загора, Черпан, говорим за град от, с 5-6 махали. И в тях е, има средно регистрирани от 20 до 40 домакинства. Тоест, .е. може да си представим за какъв тип малки селища говорим. Които, е, разбира се, имат резидиращ кадия, т.е. в административно отношение имаме представител на. Съдебната власт, представител на военните имаме, имаме и ничери а, в градските селища. Тоест, това, което в политически и административен план може да направи, и е било направено от а, империята, в демографски също, защото а, региона е освоен от. Низинния пояс, освоен из цялото мусулманско население. Единственото християнско село в най-ранната регистрация, което е в низинния пояс, е всъщност на цигани, които са и с гръцки имена. Това, което открих, те, те не носиха нашата на система. Да, да, тоест има едно стабилизиране вече. Някаква... Да, да, има една стабилизация. християните няма Те постепенно навлизат в мусулманските селища. От големите християнски, които откриваме в Никополски саджак, но са пак към територията на тази. Да, постепенно започва миграцията. Толкова само като са с то ханета, те могат да мигрират. Плюс а, това имаме и демографски ръст. Той е общо имперски. Не е само за християнската общност. Той е и за миселоманска ръст. Слъжност големия хипотеза, че... е Какво... Какъв е твоята типотеза? Какво е било преди това, преди тази колонизация, Разбягало ли се населението? За, за мен населението Линейно. не бих казала, че се е разбягало. Просто е бил плюс Това е, е според мен за повече от век. Смело ще бъде да кажа два. Това е един граничен военен район. И няма както бъде установена плътна поселищна мрежа между Византия и България. Това е региона на тези конфликти. Физико-географската характеристика не предполага едно плътно засяване. Въпреки, че нарастват тези селища, картината отново тя не е плътна. Нараства броя на домакинства, но селищата не са плътни. Тя е рехава по селищната мрежа, дори в 16 век. Когато имаме за повече от век затишие, това е един мирен регион, когато се включва в Османската империя. Всъщност, тук той спира да бъде арена на военните действия. И освен това, 14 век се сочи и чумната епидемия, която засяга и тези територии. Така че имаме военна ä, зона, чумната епидемия, физико-биографските характеристики на региона, ä, което според мен се е отразило за по-скоро трайното му обезлюдяване. Това, което всъщност беше на тази конференция, на представено от двама до от доклада, от единия на директора или висшия директор. Е, Музей, който е средновекотлика, честно казвам името, да, да, професор да. Еди Койси mm -hmm. и един доцент от Търновския университет, който също се занимава с археология. Значи, те по археологически път твърдят, че се доказва, че тази плътна гъста досебесна мрежа, която съществува през 6-я, не 6-я, 8 и 9 век, 10-я век, да. след че на е. Северо-Запад, на Северо-Източна България, след това, по археологически път, някъде по времето на Самуил, да кажем, горе да Ардияка изчезва, всички селища се обезвъдяват и в същото време се откриват страшно много селища, точно в този регион, в Стъргозагорското, където че значи просто населението мигрира. 11 век има едно такова движение, мисля, че дори следи точно по керамика. И други археологи. Керамика, Борисов, Камен Станев също има статии по този въпрос. Има една миграция на население, тя е 11 век, към Тракия. Но само толкова. Селища 14 век, 13 плътна поселищна мрежа, за съжаление, не могат да установят. Аз също много исках да има. Но няма. на този етап няма. Доколкото знаме проучванията, специално представители от Старозагорския музей археологите, няма и некрополи дори в рамките на града. Т.е. тяхната хипотеза е, че към завоюването на крепостта, вероятно е резидирал някакъв военен, регион, гарнизон, военен гарнизон, но населението не е там със сигурност и то отдавна. Това не е средновековния берой или вере, които са познати 10-11 век. 14 век... Другото, което ми направи впечатление, е тая колега, чето подробно, практически всички пътики си Може би само един тон, но все още Всички твърдят, защото ти каза гори. Всички твърдят, че няма гори. И даже и не може да, да, аз да аз Даже кива, кирай, да днят, че не може да намерят. Дървета, за да се запалят огън и на открито, защото няма селище. А, това означава, че този регион, гората е била изсечена, нека в предишен период. А за кой регион говоря? Точно те вървят по Марица, в крайна сметка, и вървете ако се не въже, по Левия и Брего. Е, това е западния дел. Това е западния дел вече. И да, не, те вървят по, по, по същия път. Те вървет от Плоти, при Мам. Хасково ти знаеш къде го пресичат, пътам всичко знаеш къде е го От Хасково до Стара Загора е, е със дървета. Точно по пъти писи възстановявано. А има ли разлика в производството и във да, капиналните се плащвали тия дървишки ордени, които ги казват, че се заселят? Не, няма. Те също произвеждат е, са църени крани, да, плаща една да, да, с, с а, производството да, да. на земеделие, те също имат да. своите стопанства, с които да. се изхранват. И другия ми да. е въпрос, понеже ти там понеяснен, не си спомен да направи паралел между първата регистрация в производство и втората регистрация. М -м -м. Има ли увеличаване на производството? или не смееш на да го на заради да... Говоря. Мога да говоря за изменящото съотношение. Между културите. Между културите си. Да, да кажа. Да много, како, Явно, че няма изменение между културите. Не е реално да се говори за увеличаване Със сигурност, Сигурно соста. се говори за увеличаването, като се увеличава населението. Няма начин да не се увеличава и трябва. Със сигурност. Но тези регистрации отсъстват тези, които са... И няма как да бъде представено като данъчено дял животновъството. Всички данъци, които са в този сектор, те са в друг тип. Те са муката. Дадени са по друг начин да се освояват. И аз не мога да ги включа в този тип. В смисъл, това е друг тип приходоисточник. Ако говорим за сума, ако пшеницата е 8000 якчета, мукатаата от Ресмия гъл, данък, Кошари, и Ресми, Агнам събрана заедно 140 хиляди. Но процентно не могат да... Методологите не позволяват да се начават. Една е... част все пак остават част, и номати. Част, да. Но пък парадокса е, че една част от тях всъщност започват е парадос, и стопанското освояване и... на траки, освен е демография. Защото що няма христианско население м -м. и що няма голям градски център, който да и да размениш като това на да продукти. Другия вариант е до в което очевидно, че Мисля, не е реалистична. Реалист, реалист, да, да. Или до Овдлин, което също не, не е реалистична. Значи очевидно остава вариантът, те сами да започнат да се произвеждат. И, но и вариантът варианти, е, че градният опит не им е чущ. Защото той не да, става възглубиме, т.е. го носят със себе си. Да, със сигурно. процес на Другото, което ме е направил, се е... Няма Поне на това От 5 до 6 процента това... Да, със сигурност е, ако един християнин пътя е бавен на проникването в гърда, поне. Първия със сигурност, за да се интегрира, вероятно е приел исляма. и така отнема време. Но 5-6 процента не може да се обясне за... Тотален превест на мусулланското население. Не може да се говори за съществен фактор и светлина Другото, което ми направи впечатление, ако да може къде? Не, да върнете. Да, за можете да има места на в Старозакорско и в Харсковско имаше сравнително плотна мрежа От шрифта е... на писане. Така ли? Е? Не, не можах на времето да го докарам. Или, а, а Въпреки изискванията е в на Бойко и реално. Е, да има <сък> <в> черпанском <сък> заговорско, и ще видиш какво е. Там има ето погледни. Никакъв е, Но върва, Това са идентифицирани за да. А това само идентифициране. Примерно, има още 20 толкова. Максимум, <сък> не. Много е. Процент на идентификация. Просто шрифтът е по-голям, за да се селищата. Да. Както се вижда, и релефа е. Увеличен. Ако го представя в една по-обща карта, няма да мога да се читат селищата и тогава още по ще бъде по селищната мрежа. Ей, може, да може да се там, и, може, Старозагорската е най... това имаш е предвид. Като... Тук е много висока идентификацията, повече. Близо 90% да, от селища. За 96%. Маслумани... Е, не, 100% 100% и после стана 96% Да, имаше 4% Там беше 30% Там е единствената християнска махала, която се появява до края на 16 век реално. В другите няма. Няма я. население. Какви нашествието признато на Турците има стара е Старзорът? Загога какво точно това говори с археолозите. Липсата на некрополи, които да се открият. Тяхното предположение че е, че по-вероятно е там да е резидирал военен гарнизон и нищо повече. Самото население на града да се е оттеглило в тези големи християнски селища, които. Ето това е стара загора. Ето го селото, което вече е квартал. А, а, квартал. А, и то, това селище е към Никополски Санджак. Това селище Колена, доскоро... Те са, точно се виждат по билата на Средна планина, пътя за морето. Доскоро пътя, защото са от магистралата вече съвсем не е така. Това е Колена. А, Оряховица, тук, Черкова. Ето това са селищата от Никополски Санджак. И вероятно тук е минавала границата на Шишман Мадула. Дълбоки, Дълбоки между Колена и е Оряховица, ето тук. Не има знае, Не знае Но, че боя, има осанихил покривище. Е, и от там го помня. Точно Това твърди, е, е, е, е. <ръзвали> че да, това не да, Шиман, това е врата да. между тегнаци на Шимана. Защото ъм, градският център е в Паша, ето го градският център, а съседното селище е в Никол. И тук са християните в тези села, които е сгорял. Всичко това тук е... Нещо поглед към съседните кази. Съседните, също... съседните вече каза. Но, Това, там, е каза, казала, но там в градския център той не губи християнската си махала и от най-ранните регистрации християнската общност е запазена. За щастие, те, града има тая привилегия да, да е в регистър още от края на 15 век. Регистъра, за съжаление, чиста, която е за град Стара Загора, е изгубена няма Просто липсва с съм е гледала. Селата повтарят същата картина. Най-интересната част за съжаление, няма. Само прихода от града и една кланница излиза като регистрация един въкъв. Нали? Но очердяването и въкъвска земя въкъв. с... на изток е същата картина. А, значи Айдос Айтос, Кърнобат, дори носи, Каринобаса, Оба, Ова. Това са а, юрушките, представители на юрушката. Целият регион и след Тунджа до Бургаската незина е мусулмански регион. Той не са, е случайно. Бургаската е 2000 души от происход. Региона на юг от Бургас. Малко търно, там имаме още запазена такава общност. Докато, ако говорим за настоящето, турските селища, т.е. в момента са точно в високата част, в низината няма турски турци, поне в съвременното. Билетели на една пълна залът е доста празна лекция. Така че ако нямате други въпроси, освен да го поделим на Миляна, че се съгласи да не изнесе тази частна лекция. Да, което си е много добър формат. Аз не виждам някакъв солен проблем. Първо е по-добре економически, защото плащаме по-малко билети до присъстващите. Това разбира се кръга на шегата. Второ имаме повече вече за присъстващите че можеш човек в един човек, не види такъв по-неплания разговор далези и да има. Не, в детайли мога много да говоря, но това демография, която просто... Да беля, не е, не се интересува на цело повсега. Слъснош къде Или в Народова ипотека? Държавна агентът има копият. А не върхият от къде го, откъде идва? А, Побед, като култура. От тази ли? тази Азия. Те го носят на Благодарството. И от мене Това е записи. Да, не нужда да... Да, да.